Zvláště v dnešní době člověk hledá oporu pro svůj život. Všechny jistoty vyplývající z běžného života vzaly za své tváři v tvář ohrožení života nebo zdraví z důvodu pandemie, dalších nemocí, které jsou ve zdravotnictví na vedlejší koleji nebo i přímo úmrtím nejbližších. Člověk ve svém tvoření světa vyšponoval práci, zábavu, společenský život i život osobní a své mezilidské vztahy do obrátek, které svou odstředivou silou způsobují v duši hluboký neklid, uhoněnost, únavu a často i deprese. Tlak světa na současného člověka, aby zvládal všechny požadavky výše zmíněných oblastí života, funguje v lidské mysli i v době, kdy se musíme omezovat a něco si odepřít aby alespoň z části jsme zabránili šíření pandemie. Možná právě v této době vyvstává naléhavá potřeba v srdcích lidí, aby našli ve svém životě určitý směr, oporný bod, který se stane alespoň základní kotvou pro přežití v podmínkách, které tu jsou. Samota, izolace, nemožnost se setkávat, jak by si člověk přál, může vytvořit lidské osamocení a izolaci od normálních vztahů. A právě v tomto období nám přichází na pomoc náš Bůh, který v dějinách člověka, ať už byli jakékoliv, přicházel, aby člověku pomohl a ukázal mu novou perspektivu, ve které objeví novou sílu život žít a žít ho dobře. Boží slovo, slovo našeho pána, který má v rukou všechno, je slovem toho, který si nás zamiloval věčnou láskou. Od těch, kteří nás mají rádi podvědomně, očekáváme, že nám v životních těžkostech nabídnou kus svého času, povzbuzení, podpory a také pomoci. Modlitbou skrze Boží slovo se můžeme před Boha postavit v celé pravdě naší existence. Bůh nás sice zná, ale skrze své slovo nám pomáhá, abychom si realitu našeho života v celé pravdě uvědomili a uznali právě my. To je to Ježíšovou volání. Ubraťte se a věřte Evangeliu. Pravda Božího slova nás chce osvobodit od nereálných smů a řešení. Každodenním byť kratičkým zastavením se u Božího slova můžeme zachytit skutečnost, že přes veškeré ohrožení, které je kolem nás, jsme někým chtění i milovaní. A že ten někdo je milující otec, kterému na nás záleží. Pokud budeme prožívat život v konfrontaci s Božím slovem, v tom dobrém slova smyslu, ono v nás sice odhalí naše slabosti, negativní pocity, úrážlivost, hněv, nervozitu, deprese, psychologické potíže, vztahové potíže a všechny možné odstíny naší nedokonalosti i hříšnosti, ale zároveň, a to s mnohem větší silou, nás povede k pravdivému poznání sebe sama. Pomůže nám odstranit různé klamy, včetně těch, které se skrývají za naším perfekcionismem a snahou, abychom byli dokonalí a svatí. Boží slovo nám postupně vytvoří srdce moudré v tom smyslu, že víc a více budeme chápat, že naše svatost je složena i z chyb a pádu, z trpělivosti i netrpělivosti, i nemohoucnosti, z dobra i zápasu ze zlem. Naše svatost bude mít základ ne v nás, ale přímo v našem milujícím Bohu kterého objevíme jako dárce odpuštění a smíření. K přijetí této nabídky pak stačí upřímné srdce a pokora. Pokora nám umožní přiznat si zlo, které je v nás i kolem nás. Pokora nám ale i díky tomu vytvoří prostor upřímné radosti z odpuštění, které nám Bůh skutečně, dokonale a úplně nabízí. V tomto reálném božím odpuštění zachytíme jeho lásku. V božím odpuštění najdeme naději, která nevidí pouze lidský rozměr, ale zachytí světlo života i za hranicí smrti. V boží pravdě, skrze jeho uzdravující slovo, nastoupíme cestu procesu smíření. Smíření s Bohem, smíření s druhými, smíření se světem a v konečném důsledku, což je stejně důležité, smíření sami ze sebou, ze skutečnou realitou našeho vlastního já. Zkusme tedy udělat jednu maličkost. Den co den se zaposlouchejme do úryvku Božího slova, máme tolik možností přímo v písmu svatém, můžeme Boží slovo slyšet, rozjímat a nechat se jim utvářet. Duch svatý si nás povede, uvidí naši upřímnou snahu a z každodenních kratičkých úryvků svého oživujícího slova vytvoří mozaiku našeho života, který bude smysluplný, protože se bude ubírat cestou lásky, která nehledá sebe. Jako nabídku nebo takovou pomoc pro každodenní rozjímání můžeme využít různou literaturu nebo boží slovo a zamýšlení nad božím slovem, které se dá dohledat i na internetu, my turisté nabízíme právě na tomto portálu možnost den co den se zabývat Božím slovem skrze krátkou myšlenku nebo skrze mluvené Boží slovo. Přeji sobě i vám, abychom se nechali Božím slovem proniknout. Nechali se skrze pravdu, která je v něm, přiblížit k Božímu odpuštění a smíření. Čím více je nám odpuštěno, a čím více jsme sami ze sebou smíření, tím více jsme přáteli Boha. Těch pět, deset minut denně s Božím slovem určitě za to stojí.